EHZ-eta festivaleko idekidura egunean ostiralarekin aspaldian ikusi ez dugun talde bat, taula gainean izango da Delirium Trements. Mila behatziunta larogeita amaikan taldeak agur egan zion eszenari, ogeita berantago irisagin, izango dira agian batzuek bilbon ikusi duzu ere taldea. Gurekin goizuntan taldeari bere noxtasunaren zati bat ekartzen dion ahotsa, andoni bastegetxea egunon. Egon bai. Bilboko bekeko kontzertu egaldoia gogoan, orain dikagian, nola joan zen? Bueno, gogoan japizkate beste goza batzukin bezatzen, eta nola joan zen, ba, zorionez, oso ondo. Da, ba, bete ginen gure asmugak, ondo, jendea errelditu zen guztora, eta denoak pozik. Eta, bon, hori, eszena handia izan dela, bainan, janbeak da, azken hilabetetan, azken astetan, egin dituzula ere, hori, eszena tipi batzuetan ere, ez? Bai, a ber, gauza desan zen, gure aurkezpen ofizial moduan, ipin igendun bekeko kontzertu hori. Baina, karo, e, urte jo gabe egonda gero, eta gero gainetekan hartu gendun gitarrizta barri xa aritzarri, ba, gure ginez izan, naritzen gitarriakin, Eta, klaro, e, pentsatu gendun beharko genduela pizkate rodaje txiki bat egitea, ez, Lehen gotik bolako esenatokion dira, erzen baino lehenago, gure artian jutengo barrez ezautzen esenatxuken gure movimintuak, eta, eta pizkak konplizidea de hori lortzekota, eta ba, pentsatu gendun konsertu etxoa batzuk etxia, leku txiki ditan, tabarnak edo antzerakugak, eta jendeari abizatu gabe, eta jota eta joan probatzen guzak, eta bezantzan oso diberti barria eta oso politxak. Azko guztuzakun eta oso ondo pasau guen horako egiten. Mm. Agian, ez eh, zena ondia baino hobeki ala desberdinak azkenean? Hombre, azkenean desberdinak, obeki, ez nire soridun ez dena guztatzen zait. Ez zena ondia kera, ba, ba guztoku bat ditut, e, bai ez zena ondia dalako, eta normalien horrek nahi du esan aurrien aldezu da jende pila bat eduki. Orain arte gertatu zen zakun bezala, bai beken eta bai asken arre festivalean, baina bai dakete ere bere xarmata beren goza politza jotia Taberna baten edo leku txiki baten, eta jendia hain urre ikutzeko moduan esateko bateako, ego es? ez? Mm -hmm. Beste gozaba da ezberdinak, baina hau izak, politxak. Hor duan, e, senditzen da olako zigara bat, gogo bat, eszenarena, eta azkenean galdera aldu da logikoki, nola eginduzuko gaita amagochtetan? E, Boa, ikusi zaitugu entzun dugu zure haurtza hainbat kolaboraziotan, nola egin duzu gaita amagochtetan eszenari gabe? Ba, izalako gajola gabe. Ez dakit, izan behin hori pare, ba, oso, diten, no? baina oso gutxi. txi, eta, bueno, egia ba, ba, tartian, tartian, bai, falta gota, eta ezaten anbesa, mono pixkatu, bai, bat ezea, juten manitzen beste, konzertu bat ikusten edo, ba, ba bai, bat barruak barrua egzatzen ziren, joder, guzteko zaten ortsiago eixen edo ez gitarria juten. Baina, baina, bueno, bestela, eramantez, ba, naturalki, bizelako horroioz kasega, bai. Mm. Morganzat orain hor e, azpi azpimarratzekoa da bista dena eta ba ustut ere zuek ere gogona chikitzen duzuela inigo muguru zarekin laukotea osatzen zen utelarik azken urteetan bere eriotsak ziutuzten elkartu eta pentsatzen ere zuekin duzuela manera batez azken garaietan ere hmm, bai ezakete batu baina konzertu den kontura eta erten zoen ondo E, azu esketan eta erabaki ino nazkenian berriz batu eta horre gauza bat ez gindu nola uste inozen gobin duna, baina bueno, mm horra -hmm. biltza. Eta ezakit, konsertuen denboran eta gogoan duzue eta egeferentzia egiten ez, inigoriagian? gian? Hombre, bai, ino gau gina gorrazen geha beti, beran dakat bere oparitxo bat ikintzenetan ere anplei bainian. Eta bueno, e, oengoak, konsertotan beti aipamen txikitziki bat itxendizeu mugatuko da laster baina bueno miengo gure dizkant berrien ipini dugun bezala barruan inengo beti gogoan uh -huh. Hogeita mar uh, urte, ramezala, eh, luze dira, lehen errandu zu kontzertu txipiekin, tabernetan joz eta biskat rodazela nori egin duzula, baina itzulera eraman duzue eh, disko berri batekin. Azkenean, ez zinuten etorri eh, nahi lehen gokantuekin bakarrik, nahi zinuten zerbait txortu ere? Bai, hori da. E, Azegin anien ezketan berriz, arre edo zo eiteko taliakin, ba bueno, gauzabat eh, argi gelditu zanguru hartian, Vale, hori bulta, baina hori ez berkarri lengo kantu berri ekin, ba, guazen lan pixkal betxia eta guazen jendiek beste material berri kantu berri batzuk eskintze eta bertzea herrera ez? Gaiterreko, baina lagu eta marrekteko kanta berdin beratine joten, bakarro joko duela horrek, eta jendiek hori espero dugu eta guk gu, oso ustora joten du. Baina bueno, guazen lan pixkatetzea eta eskintzea jendiek beste zerbait berria ez? Ikustiak helaba joa ba ba baga de ez bakarri leengo kantajo. Mhm. Eta arrera nolakoa izan da? pentsatzen desberdina, ez? Kantu berri eta zarren artean. Arrera, ba bueno, egartzen da kanta berriak handio berria dizela eta jendeak eh, geisu sentzen dola zarrak, baina bueno, eh, bestalde batetik ere diskuen kritikak eta jende batzuk eh, komentatu esan digunak, ba arrera oso ona daueu, hu, egitzen disku Eta justuki, nora dator konzertuetara zen? Duela hogeita margurte e, ba, bukatu zen taldea, hor berriz sortzen duzuena. E, pentsa ze belaunaldi den hortik. Nolako publikoa da zuen e, konzertuetan? Ba, bueno, e, lalengo batian, ta hor dantzekitan eta la joteak gugan. Jote baina, bueno, egunian bertan japiskate zerbait zabaltzen gugan. Eta igartzen zen e, publikoa egiten bat zela gure belaunaldikua. Pues de vera, claro, ya ikustea, ¿eh? Gero beken eta azkenan bizkat ikusi izan dugu eta komentatu izan deu, ba, jende gazte bizkatre jundala hasia lagertzen. Eta berez e, leku batzuetan jende gaztiak komentatu digo, bueno, beste jende batek gaztiakin ibiltzen denak komentatu izan den izan degu, ke, jende gaztiari asko gustu eusentzak dela de lin trends, ez ezura hostia, ba ondo, ¿eh? 30 urte joko hobet, orain eta kaina, oan dio, eta mm. bueno, horreindako gaukera, EHZ-etan esperaldeu jendeeneko guaste ikustea, horre horrean, horre izan, <laughs> horre pizkera termometroa berzea zaten digun jende guasteak, <laughs> me gustan <det. laughs> bai ustut zuen belaunaldikoa ere uh, kontzertu egen esperoan, uh, ostiraleko kontzertuarentzat, zat, eh, badakizu, no izagteariko zareten, hola, konzertuz, kontzertu edo baduzu bururik eh, ondoko urteari begira, eta urteei begira? Noiz isarte ba, ba ez, giz, ez dugu epe ekipeni hasi gara joten eta ja esateran bezala ba merkatuan gaude datorren urterako ja ba batzuk izen eta bueno, Nikozakadeu, aber mm. beste sei hortaz itzen den, gutxienez. bai, eta justuki ba orain e, beste mundu bat ere bada musika munduan, beste ritmo bat agian, beste komunikazio molde batzu ere xartu dira musika taldeantzat. E, zuk nola ikusten duzu hori dena nola egokitzen zareten edo edo ez? Buf, nola ikusten utzen daiko saia da. E, Muzika beharri ez hartu dut jela bueno, hori badakiko gazpat ditikan. Eta, bueno, hona ba, da ere, ba, musika behar ezberdientakoak egotia eta jendia izfrutatzea bai batekin eta bai bestiakin. Ba, bueno, Batzoi baizako gustatzen horren beste musika modu erretan honek eta regretoiak eta gauzak. Batzuten hartzezen zu tabernata iuntzian eta ez da lengo musika. Hmm, baina ez da leengo jendia ere, tabernata biena, eta hori hon hartu behar da. Beste alde batetik, e, gero zarek sozialak eta zela zabaltzen dena eta mobitzen dena jendia eta buf, asko aldatu da, noski. Eta zela moldatzen gehan, ba, alda mezela, alda mezela, azken finean rokan rolo joten degu, eta bueno, idonak eta errekodan, idonak segitzuko dugu, baina bueno, nire ez diperkubatzen gizien ikzartan ortsiar. Eta, boi, jada, irisek eipatu zu, EHZ-etan azkenean azpimagatzeko da, hipatuzu, da. E, uste dut, zuek eta gero, hariko dela ere, sepultura, beste aspaldiko talde bat? Bai, haure ikusi ditu, talde brazildarra uste dela, bai. lako, kentatzena bena, <laughs> bai. <laughs> Metala, horrez da begestilua. Bai, horrela ikusi ditu. Boa, bo, untxa, eta hor nola ikusten duzu hostiraleko konzertu hori? nolikozten ikusten, ba, gogo askekin junda joteko ta giro irusarriko birua ikusi eta besa mosatu desfrutatu eta barrean sartu eta a ber ondo pasatzen dugu eta gorekin batean ba... Aurrean dakago jende guztiak, baina bai, gogo askokin gaude. Eh, jan ez, ez dizuela inoiz jo, eh? EHZ eh, festivala sortu baitzen zuek, eh, gelditu ondoan. Bai. Ba, horrekin geldituko gira, beraz andoni Bastiretsa erramezala, delirium tremens taldeko kantaria gurekin ginuen eta zuekin izango da EHZ eh, festivalean hiri xajean gauntan, gau hontan, eh, mireske arte. Benga, miresker zubei, gozoko ea.